Блакитні, ж сині, з несподіваним відблиском осінніх зірок. І сама вона чиста, мов світанкова година. А він прийшов з цим викрутним магазинником, що теревенить несусвітні, бредня та й годі. І тоскну, і цутінно стало на душі у хлопця, і вмовкла його слово, підстрелене її чаром. Став, Оксана Могорич, не скупись! «Бо знаю, які чари і на виду, і в відерковим барильці!» Посталакав присадкуватий тугим вузлом зав'язаний магазанник, що мав жорнувате обличчя і грушкою ніс. «А ви чого, товариш агроном на мовчаники прийшли?» «А слово на прив'язь припнули?» «Чом, не куєте, не мелите? У нас не полюбляють крепко серйозних. У нас гості повинні орудувати язиком, щоб і якась комерція, і якась політика була». Те, дорогенька Оксана, хе-хе-хе, той -хе чоловік, що на зубок знає науку, грунтознавство і все, що коловоротиться біля селянського пожитку. От, к примірум, почали ненаситні щурі пожирати в Шевчука бджіл, а товариш і порадив йому обвести вулики червоним кольором. І не повіриш, враз і слизла напасть. Усі щурі бояться червоного, насмішковато кинув Ярослав. Магазаник навіть брової не повів, лише поглянув на молоду голівку соняшника, що стояла в глечику на столі, і начебто сам до себе сказав. За мудрість соняху зрізали голову, а далі без лихомовства заговорив до Оксани. А ще дівчина твій гість неодмінно хоче всім виворати щастя, не більше і не менше. Справді вирухнулися вії і приламані брови, а в синім під смутку очей причаїлась недовіра, посміх і ще щось. Вправді, Оксана, на хмарнім обличчя агронома заворушились темні рум'янці. От бачиш, якого я тобі плугатаря привів, а ти під підпитці не заглянеш і до печі не метнешся. Може, не варила, не пекла, а галагонив одне й те саме збирач, а його веселе шахраювати око все прицілювалося то до печі, то до мисника, та на смішкото виміряло відстань між чубом Ярослава і косами Оксани. Дівчина вже не зводила зачудованого погляду з агронома. І що вона думає собі про все і про нього. Потрібний він їй, як торішній сніг. Скільки про щастя говорять, а його так мало на світі, зітхнула Оксана. Яким же ви плугом думаєте виворити щастя? Золотим? Ні, не золотим, і не срібним, а гуртовим нахабнувати зареготав магазанник. Це так смішно, дядьку, шарпнув стрільчастими бровами Ярослав і став ще кращим у молодому гніві. Таке смішно Їй-богу смішно, коли повернути вашу, як пишуть у грубих книжках Романтику до мужицької практики Магазинник не так для агронома, як для Оксани Підбив утеністю свою мову І вже іншим поглядом зміяв відстань між чубом і косами От розкажу я вам про це притчу казочку Колись давно ще за царя Тимка, як земля була тонка Виврав на полі один мудрий гайло баняк із золотими побрязкачками Ледве його навоза висадив, притрусив соломою, привіз додому, та й то, щастя не зазнав, бо знайшлись на нього різні та всякі ложкохвати, і від скарбу залишився один надщерблений баняк. «А ви хочете, щоб усі наші предковічні нуждарі вибилися у люди? Та на всіх і сонце світити не хоче. Теж своє поняття реалізм і політику має». Одне слово став, Оксану, як не вечерю, то хоч бурду на стіл. Треба ж не лише язикує, кендюху мати роботу. Ось таке скажете, поморщилась на цю мову Оксана. А ви, товариш агроном, із яких позицій дивитесь на вечерю? Спасибі. І даремно оце зарані відмовляєтесь. їй бо, прогадаєте, не вгавав магазанник. Оксана хоче широта про те, справжня господиня. У неї навіть вівсяник місяцем сяє. Я на неї давно по добросусідськи оком накидаю. І так глибнув своєю зеленню з піщаником, що дівчина знітилася. А з яких ви принципів дивитесь на сяку таку чарупину, хоча б слабосили медівки? Оксана вона теж є. Я не п'ю. Ні з кілочки, не повірив магазинник. Поки що ні скилочки. Щось ми дуже ідейні. По грубому виду магазинника пробігло невдоволення, скривило пустуваті зморшки на важкому чолі. Такою ідейністю натурально можна і копито відкинути. — Ви не відкинете, — осудливо пообіцяв Ярослав. — Ви своїми копитами з підземелля виб'єте. — Чи не глибоко ви вчені дивитесь, — спалахнув магазаник. — Як уміємо, так і дивимось, картаючи себе і тривожучись дівочою вродою, —